«За гривні?» – «Що, Остапе?» – спитав Дмитро. «Вживемо потроху», – як казала моя покійна баба. «Потроху», – відповів Остап. «Поскільки складаються?» – «По двадцять п'ять гривень», – сказав поручник. Дали гроші і задрімали. Остапові снився Львів, як завжди дощовий. І пані Аліна, яка ворожила на картах, і казала, що Остап стане генералом. Остап допитувався, чи вона ретельно вивчила, як лягають карти, і чи не помилилась, чи таки генералом він стане, чи, може, мільйонером. Дмитрові снилась генця, ніби вони у Чернівцях, Гуляють міським парком, генця напрочуд лагідна, обіймає його за своєю звичкою вума руками його ліву руку, ластиться, треться об його плече, сміється беззвучно, тішиться як дитина і дивиться на нього по-дитячому, смішно нахиливши голову і примруживши одне око. Залізає йому на плечі, аби він ніс на горгошах, а потім від напливу почуттів каже Мур. Потім їх розбудив поручник і запросив до їдальні, де було накрито столи. Як на Москву 41-го, вечеря була до непристойного розкішною. Червоний і чорний кав'яр, сьомга, смажена телятина з цибулею, оселеці і фірмова страва курінного кухаря, рагу по-похідному, свинина, тушкована з картоплею і капустою. Крім московської горілки і грузинських вин, були дорогі кизлярські та єреванські кон'яки. Очевидно, ройовий Шевчукевич знайшов не напівлегальну ресторацію, а кремлівський продуктовий склад. Дмитро поклав собі не напиватись. Випив лише чарку горілки, дві чарки кон'яку дагестанського і вірменського та шість келихів вина. Не напився, але й тверезим не був. Панове дефілянти теж не дуже напивалися, Гумору і криків, як це буває зазвичай, на офіцерських вечірках не було. Всі якось сумовито жартували, замріяно пили, але ніхто не впився. Не проголошували дотепних тостів, все було якось ніжно, по-домашньому. Всі були уважні один до одного. Прислуговували з охотою сусідові, коли він просив чи то сільничку, чи сифони з зельтерською водою, бо ж справді завтра вони будуть творити історію. «Як ви гадаєте, панове?» – несподівано спитав товариство сотник Бриль, схожий на покійного поета Богдана Ігоря Антонича. «Що буде через 50 років?» Це, на загал тривіальне питання, несподівано налаштувало зібрання на веселий лад. Посипалися найфантастичніші футурологічні прожекти. «Українське військо здійснить останній кидок на південь». І український вояк обмиє свої запорошені черевики в теплих водах Індійського океану. Українці на північноамериканському континенті проголосять СШУ – Сполучені Штати України. Відбудеться Переяславська рада, на якій росіяни попросять прийняти їх до складу Українського царства. Ні, Україна не буде царством, вона буде каганатом під назвою «Київська Русь». Ні, панове, Україна називатиметься імперія трьох морів – Чорного, Балтійського та Каспійського Генерал-полковникові Остапу Назаруку буде присвоєно звання генерал-гетьмана з нагоди його першого 70-річчя Україна розгромить НАТО, негро-арабу Туранську Орду Етнічним росіянам в РОА російської освободітельної армії буде дозволено робити військову кар'єру аж до посади замком взвод, включно. У гуманітарних вузах імперії вивчатиметься ще одна мертва мова: руський язик. Україна встановить дипломатичні стосунки з Сибірською Джамахірією. В Москві буде відкрито пам'ятник великому другові російського народу гетьманові війська Запорозького Петрові Конашевичу Сагайдачному. Українські спортовці стануть чемпіонами світу скопаного м'яча. Не дивно, що після таких розмов Дмитрові, коли він заснув, снилися винятково футурологічні сни. То якісь кагани, імператори в плямистих уніформах з червоно-чорно-білими нашивками на рукавах, то реактивні літаки з тризубами на фюзеляжах, то фантастично гарні авто.